ora indik badira inkesta publikoak eta bar eta tarte horretan herriko etxearen asmoa da kerketa hoiek esaten dutena pixkat hankas gora ezartzea edo edo hoiei buru egitea pentsatzen baitugu egin diren azterketa hoiek ez dutela datu guztia kontutan hartzen eta arriskuak horre gaur egun gaur aipatu diren arrisku hoiek ez dilera ain aina barbenak ba, berez gaurregun dauden eraikinentzat eta etxebiztintzat ez du ez du ekartzen. hor bizi direnentzat posible diria mantendu daudenak hoiek berritu aldintza batzuen pean baina etxebizitza berriak ez dira egiten alko ekarriko duena noski da etxebizitza hoien balioa apaltzea ekarriko du ere Zaitasunak, enpresak ba, plantan emateko endaian, zenta okera baldin badute egoteko zonalde suri batean edo gorri batean, seguraski surirat joan endira. Eta ero, industria gunean, badu beste ondor jo bat, hau da, zonalde gorria delarik ez zinda establimentu publikorik egon. Beraz, ekarriko duena da, ba, zalantzan jartzea, nun baiten, gure gure gune ekonomiko nagusia. Enpresen kopurua gaur egon esan honunke berroi tamar bat inguru direla hor eta bereziki kaltegarrirena, dena hor badira berroi mila metro karratu utxak pa, en da jako erreko etxaintza. Gune hori eh, ba, estrategikoa da, hori eh, da potenzial handiena, hori da eh, egolapurdiko eriguneak eginduen azterketa baten ondolioetako bat, eta beraz eh, erronka ekonomiko eta sozial handia duhu aintzinean. Eh, Minas, alitasunet etorriko litzateke, eh, ba, ekarrarazteko, enpresa eh, berriak, horietan plantan, plantan emateko. Beraz horri eh, buru, buru eringodugula ziur da erriko etxearen partetik.